במדבר, פרק כ"ג ויאמר בלעם אל בלק בני לבזה שבעה מזבחות, ואכן לבזה שבעה אפרים ושבעה אלים. ויעש בלק כאשר דיבר בלעם, ויעל בלק ובלעם פער ואיל במזבח. ויומר בלעם לבלק התייצב על עולתך ואלך. אולי ייקרא אדוני לקראתי, ודברמה יראני, והגדתי לך. וילך שפי. ויקר אלוהים אל בלעם, ויומר אליו. את שבעת המזבחות ערכתי, ועל פער ועיל במזבח. וישם אדוני דבר בפי בלעם, ויומר. שוב אל בלק, וכה תדבר. וישוב אליו, והנה ניצב על עולתו.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 לכאן הייתי אל מקום אחר, אשר תראינו משם. אפס קצהו תראה, וכולו לא תראה, וכוונו לי משם. ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה, ויבן שבעה מזבחות, ויעל פר ועיל במזבח. ויומר אל בלק, התייצב כה על עולתך, ואנוכי יקרא כה. ויקר אדוני אל בלעם, ויסם דבר בפיו, ויומר. שוב אל בלק, וכה תדבר. ויבוא אליו, והינו ניצב על עולתו, ושרי מואב איתו, ויומר לו בלק. מה דיבר אדוני? ויישא משלו, ויומר. קום בלק ושמע, האזינה עדיי, בנו ציפור, לא איש אל, ויחזב.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 ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? הן עם כלביא יקום, וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. ויומר בלק אל בלעם. גם קוב לא תקוונו, גם ברך לא תברכנו. ויען בלעם, ויאמר אל בלק.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 בני ליבזה שבעה מזבחות, ואכן ליבזה שבעה פרים ושבעה אילים. ויעש בלק כאשר אמר בי לעם, ויה על פר ואיל במזבח.